Suria Sad Mekase 88 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sad Betohem në Kur'anin plot këshilla se ti Muhammed thuat të vërtetën. Por, jo besimtarët janë mëndje më dhejnjë dhe kundërshtues. Sa e sa breza para tyre, ne i kemi shdukur. Ata kam thirur për mëshirë, por ka qenë vonë. Ata, me kasit, që ditën për ardjen e një paralajmërues nga gjiri i tyre, dhe jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe gënjështarë. A mos kërkon ai që të gjithë zotat i bëjë një zot të vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme. Paria e tyre largohet duke thënë: Mos ia vini veshin dhe qëndroni të durueshëm pran zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë, vërtet. Këtë monoteizëm nuk e kemi dëgjuar në fenë në fundit, fenë kristere. Ky është vetëm një trillim i gënjeshtur pse vetëm ati i kësht spalor fjala e Allahut ndërmjet nesh? Po, ata dyshojnë në këshillin tim, sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mosvala ta kanë dorë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, të plot fuqishmit, dhuruesit? Apo hyrë është pushteti i qiejve, i tokës dhe çka midis tyre. Ather Letën gjitën me litarë në qijel Grupi i tyre, mekasve është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartalohen Edhe para tyre ka përgënjështruar populli i nukhut Fisi ad dhe faraoni, njeriu i hunjive ku torturon të njerëzit Por edhe fisi themud, edhe populli i lutit, edhe banoret e e i ketit Ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajnë të dërguarit gënjeshtar. Andaj e merituan dënimin tim. Kurse këta Mekasit presin vetëm një britm, fryrjen e parë të britit që nuk do të pushojë. Ata thonë, o Zoti i ynë, shpejto na pjesën tonë të dënimit para ditës së llogarisë. Ti duroje atë që thon ata dhe kujtoi e Robin ton të fuqishëm Daudin që përherë i drejtohej Zotit. Ne ja nnshtruam malet që bashkë me të ti luteshin Allahut në mbrëmje dhe në mëngjes edhe shpendët e tubuar. Të, të gjithë i drejtoheshin Atij. Ne ja forçuan bretrin dhe i dhan mençuri e dieni për të gjykuar a i ke dëgjuar historin e dy kundër shtarve që hipën bimurin e faltore së ti? Kur hynë të daudi, a ju frikësua prej tyre. A ta thanë, mos u frikëso. Ne jemi dy kundër shtarë, njën nga të cilët i ka bërë pa drejtësi tjetërit. Prandaj, gjuko me drejtësi dhe mos u shmangë prej së vërtetës, por na ullëzo në rrug të drejtë. Njeri prej tyre, tha, Ky është vëlajim. Ai ka nëntë djetë e nëntë dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë, dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, Vërtet, ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delen të ndetë vetëme, për të bashkuar me delet e veta. Shumë bashkë pronarë, i bën padrejtësi njëri tjetrit përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira por ata janë pak Daudi e kuptoi se në të vërtetë ne e kishim vënë në provë atë prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet ra në gjunjë dhe u përul duke u penduar Pastaj ne i ja afalim këtë e ai t'e ne do të jetë i afërt Dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O David, ne të kemi bërë me këmbës në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi, dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtetë për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë harruar ditën e llogarisë. Ne Nuk e kemi kryuar kotë, qijelin, tokën dhe shfarë ndodhet mi distyre Kjo është hamendja e jo besimtarve Pra ndaj mjer jo besimtarët kur të hidhe në zjarë A ti trajtojmë një loj, ata që besojnë e bëjnë vepratë mira dhe turbuluesit në tokë? A ti trajtojmë një loj, njerëzit e të votëshëm dhe njerëzit e mbrapshtë? Ky kuranë është një liber i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsi atur mbi vargjet e ti dhe për të këshiluar me të, me ndarët Ne, i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekulueshëm, a i i drejtohe i gjithnjë me pendes Zotit Kur një pasdite ju paracitën kuajt këm shpejt, a i tha Unë shfaqa dashuri më të madhe për pasurin kuajt, se sa për lutjen nda i zotit tim, derisa djeli humbim basmalit. Miktheni ata kuajt, e pas taj nisit i pres me shpat, këmbët dhe qafat e tyre. Ne, e vumë në provë, Sulejmanin, dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por a i ju drejtua zotit dhe tha. O zotim, Më falë dhe më dhuronjë pushtet që të mos e ketë as kush pas meje. Me të vërtet, ti je dhurua si madhë. Pastaj, ne janë nënstruam ati erën që të frynte me urderin e ti, ande nga të donëte a i. Gjithashtu, janë nënstruam edhe djajt, ndërmjet të cilve kishten dërtues dhe gjytës në uj, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i thamë, kjo është dhurata jonë për ty Prandaj, je plirisht ose mos je bëgjë prej saj Sepse nuk do të keshë kur farë logarie për këtë Me të vërtet, a i të ne do të ketë vend të afert dhe strehim të mirë në jetën tjetër Kujtoje robin ton e jubin kur ju lutë zotit të vetë Me të vërtet më ka goditur djalli me mundim dhe vuajtje Ne ju përgjigjëm Bjeri me këmbë tokës Dhe aty do të dal një burim me ujtë ftoht Për larje dhe pirje Ne i akthujem ati i familjen Dhe dyher më tepër Si më shirë prej nesh Dhe këshilim për mendarët Ne i tha mati Mer me dorën tënde Një tu fthuprash e bjeri let me to gruas tënde, dhe mose shkel betimin tënd, ne e gjetëm atë të durueshëm, robë të mrekulueshëm, a i kthehe i vazhdimisht me pëndes të gzoti. Kujto robërit anë, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fort në besim dhe largëpamës. Ne u dhurua matyre një virtyt të veçantë që ta ken gjithmonë në mend botën e ardhmë. Një mend, ata janë tek ne nga njerëzit më të mirë e më të zgjedhur. Qujtoje edhe Ismailin, Eliesain dhe Dhulkiflin. Të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Ky është një përkujtim Vërtet për njerëzit që ruhen nga gjunahet, ka kthim të mirë në botën tjetër, në kopshtet e Adnit, dyert e të cilit janë të hapura për ta. Aty do të prehen e do të kënaqen me pemë dhe pije të lloj-llojshme. Pran tyre do të ket hyrije të dlira e moshatare, që nuk shikojnë anash. Kjo ju është premtuar për ditën e llogarisë. Këto janë një mend begati i tona që nuk kanë të sosur. Kjo është kështu për besimtarët. Kurse për njerëzit e pabindur do të ketë vërtet një kthim të keq në Gehenem, ku do të digjen. Eh, sa vend qëndrimi i shëmtuar që është ai. Kjo i pret ata. Le ta Leta shijojnë ujin e valuar dhe të qelbët dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjashme me to. Ne, do të themi prijësve të jobesimtarve Ky është një grumbull bashk me ju Nuk ka mirë se ardhja për ta Me siguri që ata do të digjen në zjarë Pasuesit jobesimtar, do të thonë prijësve të tyre Ah, ju mos pacit shlirim e asë qëtësi Ju na keni siel në këtë gjendje E sa strehimi keq është ky Pastaj ata do të thonë, o zoti yn, atyre që na e përgatitën këtë nedhe, dy fishoju atë dënimi në zjarë. Do të thonë, pse nuk po i shohim njerëzit që ne i quanim të këqinjë dhe i përqeshnim, apo na kanë humbur syshë. Kjo do të ndodhë vërtetë. Banore të zjarit të gjëhenemit do të grinde ndër mjë tyre. Thuaj o Muhammed. Në të vërtet, unë jam vetëm paralaj më rrues. Nuk ka zotë tjetër të vërtet përveç Allahut, të vetëmit nga dhënjimtarit, zotit të qijive e të tokës dhe të gjithë shkaje që gjendet mi distyre, të plot fuqishmit, falësit të malë. Thuaj, ky kuranë, është një mesajë i madhë, e me gjitha të, ju nuk poja vini veshin ati. Unë nuk kam pasur as një djeni për grupin më të lartë, kur diskutonin me styre për kryimin e ademit. Mua më është shpalur se jam vetëm paralajmërues i qartë. Kur zoti ytë u tha engjeve, unë do të kryoj një njeri prej balte. Kur ti jap të rajtë, dhet i fryr prej spirtit tim per ulun nje sejde atij te gjith engjjet se bashku u parulun ne sejde pervec iblisit ai u ben nje mall e nje nga mohuesit zoti tha o iblis çte pengoj ty qe te mos peruleshe ne sejde para atij qe e kam krijuar vet me duart emija A mos u bërë me ndje mal Apo me ndonë se je nga të lartët Iblisi Tha Unë jam mëj mirë se a i Mua më ke kryuar prej zjarit Kurse atë Prej balte Allahu Tha Atëher Dil prej gjenetit Me të vërtet ti Je i malkuar Dhe malkimi im Do të jetë mbi ty Deri në ditën e gjukimit A i tha, o zoti im, më je pa fat deri në ditën kur do të rinjale në ta. Zoti tha, në të vërtet, ty do të të jepet a fat deri në një ditë të caktuar, kur i fryhet surit për her të parë. A i tha, betohem në madhërin të nde, se unë do t'i mashtroja ta të gjithë përveqë robërve të tu të sinqertë. Zoti tha, e vërteta është, dhe unë themë vetëm të vërtetën, se do të mbush gjehenemin me ty dhe me të gjitha ta që të pasojnë ty. Thuaj, o Muhammed, unë prej jush, nuk kërkoj kur farë shpërblimi për këtë kuran, e asë pretendoj të jemë diçka qës si jamë. Në të vërtet, ky kuran është këshil për tër botën dhe ju me siguri që do të amer një vesht të vërtetën shumë shpejt.